Tanto per cominciare, perché noi da sempre avevamo detto che il trasferimento, il trovamento doveva essere provvisorio per provvedere ai lavori di ristrutturazione e perché i ragazzi ci torna, tornassero alle besta in una scuola in mezzo al parco con gli spazi adeguati, eccetera, eccetera. Abbiamo fatto un convegno per dirlo il 7 di dicembre, quindi è una cosa che non è un mistero per nessuno. Non è che non ci piaccia l'idea che venga utilizzato nel frattempo, l'idea però è che se nel frattempo viene utilizzato si procrastina questa, questa decisione, questa possibilità di rientrare i risultati del percorso partecipato dovevano servire a, a decidere un destino se adesso arriva la procura dei minori, ci mette gli uffici fa tutti gli adeguamenti necessari e dopo li, li mandiamo via ci sono da spendere degli altri soldi per fare gli adeguamenti necessari quindi tutta, tutta la polemica sul fatto che continuiamo a spendere soldi che questa cosa non, non fare la scuola a quattro foglie fa spendere soldi alla cittadinanza perché abbiamo già dovuto spendere un milione per rimborsare la ditta che non ha potuto fare i lavori e che ha avuto i materiali danneggiati però per quello si può fare perché poi tanto dopo che cosa succede che bisognerà fare? se dal percorso partecipato venisse fuori che si torna lì, cosa si fa? Si ristruttura la scuola, si può si farebbe una cosa che si poteva fare adesso tanto più che al momento i ragazzi che sono al Polo Dinamico usano la palestra delle Vesta, Quindi anche lì la commissione fra i ragazzi che devono andare in palestra alle besta e l'ufficio di tribunale dei minori io la vedo strana c'è anche una questione simbolica che voi evocate nel vostro comunicato dicendo no, i ragazzi entravano in quell'edificio con i libri adesso con le manette beh sì adesso questo era cioè, adesso io spero davvero che non ci siano manette per i ragazzi che entrano lì no? effettivamente cioè, una scuola è una scuola quello lì è un edificio scolastico è un buon edificio scolastico lo diciamo da luglio del 2023 non si vede perché si debba cercare tante altre soluzioni Già, è un, un gioco di, di pedine cioè, sposto questo di qui, poi lo metto qui poi lo faccio lì, poi. è una cosa che non come posso dire, mi sembra un, un, un giochino fatto per tirarla in lungo e alla fine chissà che cosa si deve ottenere i lavori sono da fare, la scuola si può ristrutturare, si facciano i lavori e si mettono i ragazzi lì alla procura dei minori si troverà un altro un altro immobile che sia compatibile. Insomma manca una visione una progettazione. Questo di sicuro ma da tanto, cioè, questo qui è una cosa che abbiamo denunciato già nell'altro convegno che abbiamo fatto a maggio del 2024 perché effettivamente anche guardando il piano scuole in generale sembra proprio che si cerchi di, di spendere dei soldi ma facendo le cose che servono forse un pochino meno, quelle che servirebbero tanto tanto per cui forse si spenderebbero anche più di 100 milioni, eh, sono convinta e sono però più, più importanti perché Ci sono delle scuole, l'aveva detto il, eh, il sindaco mesi fa, che ci sono ancora delle scuole che non hanno l'antisismica, ci sono ancora delle scuole persino che hanno dei pannelli di amianto all'interno, ci sono delle scuole che non hanno un'area verde che sia una, con tutte le cose che ci sono da fare dobbiamo andare a concentrarci su su delle scuole che invece basterebbero 6 mil 7 milioni per ristrutturarle mi sembra proprio una cosa un po' come, come se si volesse far vedere che si fa certo. poi cosa faccio non importa intanto faccio però torno su una cosa che hai già evocato cioè il percorso partecipato questa decisione come <ride> dire sembra un po' andare oltre quella, quel percorso promesso beh diciamo che gli, gli taglia le gambe perché a un certo punto io se, se partecipo partecipo quindi per che cosa perché poi siamo sempre lì tutte le volte che, che diciamo parliamo di percorso partecipato come eh, qualche settimana fa era, era partita l'idea ah sì però intanto metà dell'edificio lo avvaltiamo lo stesso allora se il percorso è partecipato dovrà decidere del, del futuro di tutta l'area c'è anche tutto un altro un altro pezzo di, di bologna dentro il percorso partecipato però bisogna davvero che sia un percorso in cui, se partecipiamo, prendiamo delle decisioni e che la decisione sia della popolazione, non di un pezzettino su una cosa su cui si è già innestato un pezzo di, di, di decisione che è stato preso senza parlare con nessuno. Abbiamo già anche preso accordi col Ministero, quindi il percorso partecipato serve a che cosa? Se certo. tutte le volte dobbiamo decidere il colore delle porte, è, insomma, è un peccato davvero, perché la partecipazione non è così, non è questa.